מזמור קכ, שיר המעלות, אל אדוני בצרעת לי, קרעתי ויענני. אדוני, הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך, לשון רמייה. חצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם אוהלי קדר, רבץ שכנה לה נפשי עם שונא שלום, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה.